بسم الله الرحمن الرحيم. مرهمت لي ورحم لي الله أم أديله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله İnnəllâhə səmiyyun əlim. Ey iman gətirənlər! Heç bir şeydə Allahı və onun elçisini qabaqlamayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir.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 Yoxsa özünüz de hissetmeden etmədən əməlləriniz hədar gedir. İnnal-lezinin <gülüyor> yəquddun əsvaatuhum inda rasulillahi ulaikallezinin imtahana Allahu qulubuhum littaqva lehum magfiratun və əcrun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 Şübhəsiz ki, səni otaqların arxasından səsliyənlərin əksəriyyəti nə etdiklərini anlamırlar. وَلَوْ Sən onların qarşılarına çıxana dək səbr etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha yaxşı olarardı. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ya eyha'llazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyenu əəbəyənə to bu qmə bir cəhələti fə tobialəmə fəalunə Ey iman gətirənlər. Əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə onu araştırın. Yoxsa bilmədən bir kövmə pisli edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Wa a'lamu an fikum لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزينه فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون.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 Fədlən minə Allahi və ni'məh, və alimun hakim. Bunlar Allahın lütfü və niməti sayəsindədir. Allah biləndir, müdriktir. Ve in taifətəni minəl mümininə qtətələu fəəslihu beynəhüma. فإِن بَغَتْ إحدهُ مَا عَلَأُخْرىَ فَقاتِلُ الَّ تَبْغ حََّ تَفِي أَ إِلَ أَمِْ اللَّ فَإِن فَأَتْفَأَصِْحُ بَينَهُ مَا بِالعَدِلِ وَأَقَصِقُ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 və insaflı olun. Sözsüz ki Allah insaflıları sevir. İnnamal <Sessizlik> mu'minun ixwatan fa'slihu beyne akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Möminlər həqiqətən də qardaşdılar. Elə isə Qardaşlarınızı barışdırın və Allah'tan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. Ya Yəyyüha alləzine əmenu, la yəsxər qawmum min qawmin əsə ən yəkünu xayran minhüm vələ nisəum min nisəum. سَائِنَكُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 Ə yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtum wattaqulla inna allaha tawwabur rahim çox qapılmıy Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin, bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək mi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Yəyəyyə nəs, əniyyə qalqnākum minn zəkarın və ənfə, əniyyə qalqnākum şü'rubə və qabailə lətə, əniyyə qalqnākum əniyyə qalqnākum İnna Allaha Alimun xabir. Ey insanlar, biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir tanıyasınız diye sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız ondan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, həbərdardır. Qalatil əğrəb əmənə qülləm tü'minu və ləkin qülü əslemnə və ləmmə yedxul əymən fī وإن تطیعوا الله ورسوله لا یَنُتْکُم مِّن أَعْمَالِکُم شَیْئًا إِنَّ الله biz iman gətirdik dedilər. Bəki De siz qəlbdən iman gətirmədiniz. Ancaq biz müsəlman olduq deyir.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 Və Allahü bikulli şeyin alim De siz dininizi Allah'a mı öyredirsiniz? Halbuki Allah göylerde olanları da, yerdə olanları da bilir. Allah her şeyi bilir. Yəmunnúnə aleykə en esləməu qüllə temun علي اسلامكم بل الله يمن عليكم انهداكم للايمان ان كنتم صادقين onlar muselman olduklarına göre sənə minnət qoyurlar de ki muselman olmuşsunuz mənə minnət qoymayın əgər doğru danışanlarsınızsa Bilincə əslində Allah sizi imana gətirməklə sizə mərhəmmət göstərmişdir. İnna Allaha ya'lemu geybəs-semawati vel-ard. Vallahu basir ki, Allah göylərin də, yerin də qeybini bilir. Allah Sizin ne ettiklerinizi görür